Работливата сладкарка Много отдавна в един град живяла сладкарката Манди, чието бомбони и торти били прочути в целия град, особено ягодовите и шоколадовите и кекщета. Манди отваряла сладкарницата много рано и продавала само най-пресни сладкиши от най-добрите съставки. Ако в края на деня останали непродадени сладки, тя ги раздавала безплатно на децата, а на другия ден правила пресни. Хората се тълпели пред малката и сладкарница. Наистина, Манди... Кекшчетата ти са много вкусни. Синът ми иска торта от теб за рождения си ден. Много благодаря. Ето, две кекчета подарък за твоя празник. Честит рожден ден. Благодаря ти, Леличко. Точно срещу сладкарницата и била пекарната на Барни. Барни бил мързелив. Той видял опашката от клиенти за тортите на Манди и го обзела завист. Ако бизнесът ти продължава да се разраства така, никой няма да идва в моята сладкарница. Трябва да направя нещо. Затова Барни измислил план как да накара повече клиенти да посещават пекарната му. Две кехчета на цената на едно. Две кехчета на цената на едно. Някои клиенти на сладкарницата на Манди отишли при Барни... Но скоро се върнали отново при нея. Две кексчета на цената на едно! Бърни, твоите кексчета не са така вкусни, като тези на Манди. Въпреки, че цената им е толкова ниска, просто не са достатъчно пресни. Съжалявам. Един ден в сладкарницата на Манди влязал един благородник. Ти ли си прочутата сладкарка Манди? Да. С какво да помогна? Синът ми е опитал от шоколадовите ти кекчета на рождения ден на свой приятел и настоява да поръчам от тях за неговия рожден ден. За мен ще е чест, сър. Опитайте едно кекче и ни кажете дали ви харесва. О, би било чудесно. Много са вкусни. Бих искал да поръчам от тях за тържеството. Много се радвам. Колко желаете да поръчате и кога е рожденият ден? Тържеството е в събота след три дни. Можеш ли да изпратиш сто кекчета в дома ми? Ще ги приготвя и ще ви ги доставя до 3 часа след обед в Събота. Манди се трудила много усърдно и приготвила сто кексчета. Барни, чул за голямата поръчка на Манди и решил да я провали. Ако благородникът в кралския двор хареса кекщетата ѝ, никой няма да дойде в пекарната ми. Трябва да проваля поръчката ѝ. В нощта, когато приготвила всички кекщета, Манди си казала, най-после всичките сто кекщета са готови. Ще ги изпратя в дома на благородника още утре. Ще изпратиш кехчетата само ако ги има. Другата сутрин, когато Манди влязла в сладкарницата, тя с ужас видяла, че кекщетата били изядени от мишки. Божичко! Как стана това? Какво ще правя сега? Доставката е след 3 часа! Манди много се притеснила. Точно тогава влязал Барни. Какво е станала, Манди? Защо си толкова разтревожена? Ти... Никога не отваряш пекарната си толкова рано. Какво правиш тук? Трябва да доставя кекчета в къщата на благородника. О, ти си откраднал кекшчетата от сладкарницата ми. В бизнеса всичко е позволено. Тогава Манди много се ядосала. Тя не искала на барни да му се размине. Но какво можела да направи? Изведнъж и хрумнало нещо. Тя бързо влязла в кухнята и три часа по-късно излязла се това. Виж, мамо! Торта, която прилича на замък! Торта, замък! И аз искам! Еха, каква красива торта! Само ли я направихте? Да! И така Манди доставила в дома на благородника торта, каквато никой до сега не бил виждал. О, прекрасна торта! Благодаря! Знам, че искаше кекчета, но реших да направя нещо специално за рождения ти ден. Превъзходна е! Сега Манди вече била прочута не само с кекщетата си, а и с красивите си торти и започнала да получава още повече поръчки отпреди. В безнадеждна ситуация Манди не загубила самообладание, и като проявила изобретателност, успяла да я промени и да постигне още по-голям успех от преди.